Meditație la Psalmul 8, versetul 3 Când privesc cerurile Cât de mult ne vorbesc nouă cerurile! Dimineața, la miază, seara și noaptea, pe vreme liniștită sau pe vreme furtunoasă, vara sau iarna, cerurile ne vorbesc întruna. Pentru toate categoriile de oameni, de la copilul din leagă și până la bătrânul încârși, de la sălbaticul din junglă și până la savantul îmbibat de știință, cerurile vorbesc, vorbesc pe limba și înțelesul fiecăruia, vorbesc în continuu, numai dacă ochii sunt îndreptați pe ele. Cât de nenorocită este viața celui care nu privește cu atenție cerurile! Privind cerurile îți vezi micinea ta, privind cerurile te umpli de credință. Privind cerurile, te uiți pe tine însuți și găsești pe făcătorul cerurilor, căruia îi se cuvine toată slava și închinăciunea în vecii vecilor. Privind cerurile, te umpli de nădejde. Privind cerurile, uiți ura care te înconjoară și dragostea acea taine că îți cuprinde inima. Privind cerurile, se vor dezlega multe întrebări și taine care te frământă. Niciun om care a privit cerurile cu atenție și cu regularitate n-a rămas sub stăpânirea păcatului, a necredinței și a egoismului. Cerurile sunt argumentul veșnic și inviolabil al credinței, sunt urmele neșterse ale Creatorului pe care omul și diavolul nu le vor putea distruge. Dacă toate Bibliele printr-o întâmplare ar fi distruse, dacă memoria omenirii ar fi ștearsă într-o clipă, prin cine știe ce împrejurare, credința tot ar avea un argument puternic și de neclintit: Cerurile. Voltaire, marele filozof francez, filozoful îndoielii, o viață întreagă a stat cu ochii afundați în cărți și la profilul său eu și din această cauză inima i s-a împietrit în păcatul mândriei și al necredinței. La bătrânețe însă, printr-o întâmplare, Într-o dimineață, înainte de referitul soarelui, a ieșit la plimbare pe un deal cu o perspectivă frumoasă. În timp ce se plimba și respira aerul înviorător de dimineață, soarele își face apariția triunfală din spatele dealului. În fața acestei priveliști, Voltaire, care nu mai văzuse niciodată așa ceva, a fost copleșit și a exclamat plin de admirație și de teamă. Și totuși există Dumnezeu! De la această dată și până la sfârșitul vieții și-a luat timp ca să privească mai mult cerurile cu regularitate și cu atenție. Printre multe din gândurile sale cu privire la Dumnezeu și ceruri, este și frumosul vers. Universul mă împresoară și nu pot gândi măcar să existe acest ceasornic fără al său ceasornica. Dragul meu, tu privești cerurile? Dacă ești chinuit de necredință, de și ură, privește cu atenție cerurile și vei primi o binecuvântare pe care nimeni și nimic de pe pământ nu se -o poate da. Amin.